Ebrearrei egindako gutunetik. Askotan eta era askotara berba egine uttzen antzina jainkoak profeten bidez gure asabeei. Azkenak dira egun honetan barriz, bere semaren bidez berba egin deusuzku. Seme hau gauza guztien oinrdeko. Egin ere, beraren bidez egineban eta mundua. Bera jainkoaren aintzaren distira eta haren izatearen irudia. Berak eusten deutxe gauza guztiei bere berba indartsuaz. Eta pekatuen garbikuntza egin ondoren. Jainkoa handiaren eskumaldean jesarri zan, zeru goienetan, aingeru baino gorago jarria, ondaretzaten jaso eban izena ere, haren baino goragokoa dan ezkero izan ere, zein angeruri esan deutxo inoiz, nire semea zarazu, neuk zaitut gaur sortu. Eta beste behin, aita izango nabarek ni, eta seme izango dutenik a. Ah. Bere lehen semea barriro munduan sartua zotean dino, gurtu begie bera jainkoaren aingeru guztiek.